L'Associació dels Amics de la Cartoixa de Montalegre continua amb els actes commemoratius del seu patró, Sant Bru. Aquest dimecre s'han organitzat una xerrada col·loqui al voltant del visionat del documental Montalegre, la darrera cartoixa de Catalunya, un acte que acollirà la Biblioteca Camp Baratau. El documental és un repàs de les diverses cartoixes de Catalunya, des d'Escaladell, passant per Sant Pol de Mar i Terrassa i acabant a Montalegre, l'única que continua acollint-hi vida monàstica al seu interior. Diferents especialistes i estudiadors, arxivets i monjos van explicar al llarg del documental el carisma cartoixà i les vicissituds històriques viscudes. Héctor González és del productor i director del documental. El fet de que amb un cicle de conferències, un cicle de xerrades, a més a més es pugui incorporar doncs, un material audiovisual que permeti a les persones que no tenen l'oportunitat d'entrar a contemplar aquest edifici magnífic que tenim aquí a, a la Vall de Montalegre, crec que és un valor afegit i és un, un intent eh, doncs, de posar a l'abast absolutament de tothom un patrimoni riquíssim que tenim aquí a la vora i que em penso que no és massa conegut. Durant la projecció, diversos integrants de l'associació aniran comentant les imatges i contestaran les diferents preguntes del públic assistent. I és que amb aquestes activitats el que es pretén és divulgar la història de la cartoixa i la seva relació amb la vila de Tiana i sensibilitzar així a la població tianenca sobre la necessitat de conservar el patrimoni històric i cultural de la vila. Així ho ha expressat el secretari de l'entitat, Enric Ricard. Vellar i defensar pels interessos externs de la cartoixa. Vida de fer doncs, molts actes de divulgació, eh, moltes conferències, contactes amb altres cartoixes. Ara estem també treballant treballant amb una, una pàgina web, per difondre ja arreu per internet doncs, aquesta cartoixa i pensa que té un traçat, eh... diuen que és el traçat perfecte per una cartoixa. La projecció del documental serà aquest dimecres a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Camp Baratau, però encara queden més actes dins de la celebració de Sant Bru. Ha estat previst que el proper mes de novembre se celebri un acte conjunt entre els Amics de Montalegre i el Centre d'Estudis Sant Fustencs, amb el qual el soci historiador Xavier Pérez parlarà de les relacions històriques entre Sant Fost i la cartoixa. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Radio Tiana.